Na okraji světelného kruhu ozařovaného plameny stál obrovský vlk a upřeně na něj zíral. Nebyl to obyčejný pohled zvířete, které by ho zvažovalo na úrovni tvor, potrava, nebezpečí. Zatímhle pohledem se otáčela kolečka. A po jeho boku stál malý, ale očividně povznesený voříšek, který se zuřivě škrabal. To je gaspoda, zeptal se Elánius. Ten pest, co se vždycky potuluje kolem budovy hlídky? Ano, on pomohl mi se sem dostat, odpověděl Karotka. No, dál se raději ani neptám, aby se náhodou v některém stromě neotevřela dvízka a nevešli fred s nobem. Hm? Doufám, že něco takového se nestane, Gavin si lehl kousek od ohně a začal teď sledovat karotku. Kapitáne, ozval se Elánius. prosím, pane, všiml jste si, že jsem nijak nenaléhal na vysvětlení, proč jste tady jak vy, tak Angua, že? Jistě, pane. Takže? Elanius významně pozvedl obočí. Měl dojem, že teď rozeznal ten pohled na Gavinově tváři, i když byl na tváři poněkud nezvyklého tvaru. Byl to pohled, jaký můžete vidět u gentlemana, který postává na rohu u banky a dívá se, co vozí dovnitř a ven, aby zjistil, jak celé to místo funguje. Obdivoval jsem vaše diplomacii, pane. Hmm, cože? zeptal se Elánius s pohledem stále ještě upřeným na vlka. Obdivoval jsem ten způsob, jakým jste se vyhýbal kladení otázek, pane. Do světla ohně vešla Angua. Elánius viděl, jak se rozhlédla po kruhu a pak si sedla na paty přesně uprostřed mezi Gavinem a Karotkou. Už jsou míle daleko. Ach, zdravím vás, pane Elánie. Zavládlo další ticho. Řekne mi někdo něco? zeptal se Elánius. Moje rodina se pokouší zvrátit korunovaci, odpověděla Angua. Spolupracuje s jistou skupinou trpaslíků, kteří nechtějí, tedy kteří chtějí udržet i v izolaci. Myslím, že tohle už jsem zjistil taky. Běh o život mrazivě ledovým lesem vám dodá jistý vnitřní pohled. Musím vám říct si, pane, že můj bratr zabil posádku signální věže. Ve věži je všude cítit jeho pach. Gavin vydal slabý hrdelný zvuk. A dalšího muže, kterého Gavin nepoznal, ví o něm jen, že strávil mnoho času tím, že se ukrýval v lese a pozoroval zámek. Myslím, že by to mohl být mužménem Spáč, jeden z našich agentů. Ten si vedl skvěle, dostal se až k lotce, ne tady, ale o několik kilometrů níž po proudu. Na neštěstí tam na něj čekal vlkodlak schovaný v domku na čluny. Mě zase dostal vodopád, povzdechl si Elánius. Můžu mluvit upřímně, pane? Vy snad mluvíte někde jinak? Mohli vás dostat kdykoliv by si zamanuli, pane. Vážně? Chtěli, abyste se dostal až ke věži dříve, než opravdu zautočí. Předpokládám, že si Wolfgang myslel, že to bude symbolické nebo tak něco. Dostal jsem tři z nich. Ano, pane, ale rozhodně byste nebyl schopný dostat tři z nich najednou. Wolfgang si užil zábavu. On tak tuhle hru hraje vždycky. Je skvělý v plánování věcí příštích. Miluje pasti. Miluje ty chvíle, kdy se nějaká nešťastná oběť dostane na dosah svého cíle a on na ní od někud vyskočí. Podívejte, pane, nechci, aby tady došlo k potížím, ale on zabíjí lidi. To je pravda, pane. Má matka je velmi lhostejný snop a otec je napůl mimo sebe. Strávil tolik času ve vlčí podobě, že už se skoro ani neumí chovat jako člověk. Nežijí ve skutečném světě. Oni věří na to, že i může zůstat stejný. Není to tady nahoře nic moc, ale je to naše. Wolfgang je vraždící šílenec, který si myslí, že vlkodlaci byli zrozeni k tomu, aby vládli. Potíž je v tom, pane, že neporušil tradice. Pro boha! Vsadila bych se že by našel spoustu světků, kteří by mu dosvědčili, že dal každému ten náskok, který tradice požadují. To je pravidlo hry. A to, že se plete do věcí trpaslíků, to on ukradl mazanec nebo ho vyměnil nebo něco. Ještě jsem si to všechno nedal dohromady, ale už kvůli tomu zemřel jeden ubohý trpaslík. Pleskot a navážka jsou pod zámkem. Hop, tam je mrtev. Sibylu taky někam zamkli. A vy říkáte, že je všechno v pořádku? Tady jsou věci jiné, pane. Je to teprve deset let, kdy tady nahradili boží soud soudem civilním a to jen potom, kdy zjistili, že civilní soudce dokáže být mnohem krutější. Musím se dostat do bžonku. Jestli něco udělali Sibyle, nezajímá mě, co praví ta zatracená tradice. Pane Elanie, už teď vypadáte skoro vyřízený. Já to nějak přežiju. Pojďme, poručte pár vlkům, aby táhli sáně a... Vlkům neporučíte, pane. Musíme se zeptat Gavina, jestli jsou to pro nás ochotní udělat. Aha, můžete mu vysvětlit, o co jde? Stojím v mrazu uprostřed hlubokého lesa. Pomyslel si Elánius o chviličku později, když pozoroval půvabnou mladou ženu v štěkané a vrčené konverzaci s vlkem, který ji soustředěně pozoroval. Něco takového se často nestává. Rozhodně ne v Ang Morporoku. Tady je to ale asi na denním pořádku. Nakonec dovolilo šest vlků, aby jim připěli postroje, a Elánia vynesly na vrchol kopce, kudy vedla cesta. Stát! Pane, chci nějakou zbraň. Ve věži musí být něco, co by se dalo použít jako zbraň. Můžete použít můj méč, pane? A pak tady máme lovecké oštěpy. Vy dobře víte, co se dá dělat s loveckými oštěpy. Elánius kopl do dveří v základně věže. Dovnitř navál čerstvý sníh a zaoblil okraje vlčích i lidských stop. Cítil se jako opilý. Kousky mozku se mu zapínaly a zase vypínaly. Nohy ho poslouchaly velmi pomalu a se spožděním, jako by je měl nadálkové ovládání. Signalisté tady přece museli něco mít. Zmizeli dokonce i pytle a bedny. Dobrá, v okolí žilo dost chudých rolníků a blížila se zima a ti, kteří předtím žili ve věži, už jídlo potřebovat nebudou. Tomu by neříkal krádež ani Elánius. Vylezl po do prvního patra. I tady byli šetrní lidé z okolních kopců. Nevzali však ani krvavé skvrny z podlahy ani hoptamovu bořinku, která byla z jakéhosi nevysvětlitelného důvodu zaražena do dřevěné stěny. Vytrhl klobouk ze dřeva a zjistil, že tenká plst, kterou byla potažena krempa klobouku, byla schrnutá od okraje zpět a odhalila ocelový okraj ostrý jako břitva. Klobouk profesionálního vraha, pomyslel si. A v zápětí? Ne, to není klobouk vraha. Vzpomněl si na pouliční rvačky, které viděl, když byl ještě malý kluk, pranice mezi opilci, kteří si mysleli, že i bok s holými pěstmi je příliš vznešený způsob boje. Někteří z nich si zašívali do štítků svých čepic břitvové čepele, aby si pak ve skrumáži trochu vypomohli. Tohle byl klobouk muže, který měl vždycky v zásobě nějaký malý trik pro případ nouze. Tady to, bohužel, nezabralo. Odhodil klobouk na zem a jeho oko zachytilo v šeru krabici signálních raket. I v té se někdo přehraboval, ale světlice byly pouze vyházeny na zem. Snad jen bohové věděli, co si venkované mysleli, že oni podivné předměty jsou naskládal světlice zpět do bedínky. Jak se ukázalo, měl hop tam pravdu. Zbraň tak nepřesná, že s ní člověk nemohl zasáhnout stěnu stodoly ani kdyby střílel zevnitř, nebyla dobrá jako zbraň. Ale kolem se válely ještě další věci. Ti muži, kteří tady žili v drsných podmínkách, o sobě přece jen zanechali nějaké osobní drobnosti. Na stěnách byly napínáčky připevněny fotografie. Ležel tady deník, dýmka, něčí holení. Krabice byly převráceny, obsah vysypán na podlahu. Měli bychom pokračovat v cestě, pane, ozval se karotka, který vylezl po žebříku za Elániem. Byli zabiti. Poslali je naděsivý závod o život posněhových pláních s obludami v patách a pak sem přišli nějací venkované s prázdnými tvářemi, kteří pro ty ubožáky nehnuli ani prstem a prohrabávali se soukromým majetkem obětí. K čertu! Elánius vstekle zabručel, schrnul všechny drobnosti do jedné krabice a tu pak posunul k žebříku. Tohle vezmeme na vyslanectví už tady pro ty hyeny nic nerechám. A neskoušejte se se mnou přijít. To by mě ani nenapadlo, pane. Ani ve nenapadlo. Elánius se na okamžik odmlčel. Karotko, ten vlk a angua zarazil se. Jak měl k čertu takovou větu dokončit? Soustaří přátelé, pane. Ano. V karotkově výrazu nebylo nic jiného, než ona klasická, otevřená počestnost. – Aha, my, tak to je v pořádku, dokončil kulhavě Elánius. O minutu později už byli na cestě. Angua ve vlčí podobě běžela kus saněmi vedle Gavina. Gaspoda se stočil do klubíčka pod pokrývkou Elániovi u boku. A už je to tady zas, pomyslel si Elánios. Zas už závodím se západem slunce. Jenom nebesa vědí, proč. Jsem ve společnosti vlkodlaka a vlka, který vypadá ještě hůř a sedím na saních vlečených vlky, které nedokážu ovládat. Tak ať se někdo pokusí najít si tohle v základní příručce podřimoval mezi pokrývkami a po otevřenýma očima pozoroval sluneční kotouč, který probleskoval mezi černými kmeny stromů. Jak by člověk mohl odcizit mazanec z jeskyně? On sám řekl, že existuje tucet způsobů, jak to provést, a to byla pravda, ale většina z nich byla velmi riskantní. Všechny totiž závisely na štěstí a na tom, jak budou stráže nepozorné nebo ospalé. A tohle nevypadalo jako zločin, který by se spoléhal jen na štěstí. Byl vymyšlen tak, aby se podařil. Důležitý byl mazanec. Důležité bylo, aby trpaslíci upadli do zmatku, hádek a nesvornosti, Žádný král, zuřivé hádky a boje v temných chodbách. A temno by zahalilo i celý i Brwald. A jak se zdálo, bylo také důležité, aby vina padla na krále. Konec konců byl to on, kdo si nechal ukrást mazanec. Ať už byl ten plán jakýkoliv, musel být proveden rychle. Hmm, semafory na signalizačních věžích by byly užitečné. Jak to řekl Wolfgang? Ti chytří muži v angmorporku? trpaslíci, ale muži. Primero vavřinec plující v jedné ze svých kádí. Namočíte do ní dřevěnou ruku a zvany vytáhnete rukavici. Ruku v rukavici. Ta věc není vlastně tam, kam jste ji dali, ale tam, kde si lidé myslí, že je. Na tom záleží. To je to kouzlo. Vzpomněl si na úplně první myšlenku, která ho napadla, když spatřil pleskot na dně jeskyně Mazance a malý policajtík v jeho hlavě začal řenčet na poplach. Co se stala, pane? zeptal se karotka. Hm, přinutil se Elánius otevřít oči. Právě jste vykřikl, pane. A co jsem vykřikl? Vykřikl jste tu zatracenou věc, nikdo neukradl, pane. Ti odporní mizerové, já věděl, že už to skoro mám. Když nepřemýšlíte jako trpaslík, tak to do sebe všechno přesně zapadá. Nejdříve se přesvědčíme, že jsi byla v pořádku kapitáne a pak půjdeme nakopnout nějaké ty půlky, pane. Správně. Jenom jednu věc, pane, jestli mohu. Copak, vy jste uprchlý zločinec nebo ne? Na okamžik bylo slyšet jen tichý sykot sanic ve sněhu. E, no, tady nejsme v Ank já vím. Neustále mi to všichni opakují. Jenže, kapitáne, ať jste kdekoliv, ať se vypravíte kamkoliv, policajt je vždycky policajtem. V okně hořelo jediné osamělé světlo. U svíčky seděl kapitán tračník a zíral do prázdna. Nařízení pravila, že v budově hlídky musí být neustále muž ve službě a to právě dělal. Podlahová prkna v přízemí zapraskala a skroutila se do nové polohy. Mnoho a mnoho měsíců po nich neustále někdo chodil, a to sem a tam, ve dne i v noci, protože v hlavní úřadovně nebylo nikdy méně než tucet mužů. Židle Zvyklé na to, že je zahřívají zadky, které se v nich střídali celých 24 a hodin, chladly a přitom tiše sténaly. V hlavě Freda Tračníka neodbytně bzučela jediná myšlenka. Až se pan Elánius vrátí, tak proti němu bude kvestor logicky uvažující člověk. Pan Elánius dostane záchvat v steku, že mu ho bude závidět i knihovník. Spustil ruku na desku stolu a zvedl ji zpět, zatímco se díval upřeně ku předu. Ozval se chroupavý zvuk pojídané kostky cukru. Začalo znovu sněžit. Strážný, kterému Elánius přezdíval tračníkov, se opíral o stěnu v budce u středové brány Bžonků. To umění přivedl k naprosté dokonalosti a skutečně to byla umělecká forma. Jen zkuste spát ve stoje a s otevřenýma očima. A to byla jen jedna z těch věcí, které se během nekonečných nocí naučil. Najednou se mu u ucha ozval ženský hlas, který řekl, podívej, jsou dvě možnosti, jak to teď může pokračovat. Nezměnil polohu. Pohled upíral stále přímo před sebe. Nic si neviděl. To je pravda, ne? Jen kývni. Jednou krát se přikývil. Výborně, příteli. Neslyšel jsi mě přicházet. Kývni. Takže nemáš ani nejmenší představu, kam jsem odešla, mám pravdu? Kývni. Přikývil. Nestojíš o žádné nepříjemnosti. Kývni. Přikývil. Za takovouhle práci tě neplatí dost. Kývni. Přikývl tentokrát, jak se zdálo, velmi energicky. A dostáváš větší počet nočních služeb, než bys podle rozpisu měl. Tračnikovovi poklesla dolní čalist. Ať už stál ve stínech kdokoliv, četl mu myšlenky. Takže si rozumíme, příteli. Tak a teď tady klidně stůj a dávej pozor, aby někdo neukradl bránu. Trečníkov se dával velký pozor, aby zrak upíral neustále předu. Zaslechl zaskřípění a pak zadunění otevírané a zavírané brány. Pak ho napadlo, že se mluvčí nezmínila o tom, jaký by byl ten druhý způsob a docela se mu kvůli tomu ulevilo. A jaký byl ten druhý způsob, zeptal se Elánius, když pospíchali dál sněhem. Museli bychom najít nějakou jinou cestu, odpověděla mu Angua. Na ulicích bylo lidí opravdu jen pomálu. Ulice a uličky se začínaly bělat ležícím sněhem, temné zůstávaly jen čtverce a obdélníky železných mříží, z nichž unikala horká pára. Jak se zdálo, Západ slunce v Ibervaldu byl něco jako zákaz vycházení. A asi to bylo dobře, protože Gavin neustále tiše vrčel. Od protějšího rohu se odloupl karotka. Kolem celé budovy vyslanectví stojí trpasličí stráže. Nezdá se, že by se s nimi dalo vyjednávat, pane. Elánius sklopil oči. Stáli na jedné z mříží. Kapitán Tetínek z Bžonské hlídky nebyl ze své služby nijak zvlášť šťastný. Včera večer byl na opeře a později večer měl dojem, že viděl stát se věci, o nichž mu pak purkmistr řekl, že se vůbec nestali. Samozřejmě jedinou správnou věcí bylo poslechnout příkazy. Když jste poslouchali příkazy, byli jste v bezpečí. To věděl v hlídce každý. Ale tohle nevypadalo jako bezpečné rozkazy. Slyšel, že v Ank morporku dělají věci jinak. Milord Elanius by zatkl kohokoliv, říkali. Tetínek si postavil stůl do vstupní haly vyslanectví, aby mohl hlídat hlavní dveře. Dal si velkou práci, aby rozestavil své muže kolem budovy uvnitř, nedůvěřoval totiž trpaslíkům. Ti říkali, že dostali příkaz, pokud by se Elánius objevil okamžitě ho zabít a tomu nedávalo smysl. Musí být přece alespoň nějaký soudní proces, ne? Ze zhora se ozval tichý zvuk. Kapitán opatrně vstal a sáhl po svém samostřílu. Desátníků šuple? Další tichý nenápadný zvuk popošel k úpatí schodiště. Na jeho vrcholu se objevil Elánius. Na košili měl čerstvou krev a koláč zaschlé krve na jedné tváři. Ke kapitánově hrůze začal sestupovat po schodišti dolů. Budu střílet! Takový máte rozkaz, že? Prohodil celkem klidně Elánius. Ano, zůstaňte stát! Jestli mě máte zastřelit, tak proč bych měl vlastně zůstat stát? Ale já si nemyslím, že byste byl ten typ, který by to udělal kapitáne. Vy máte mozek. A jen tak mimochodem neměl už jste dávno zavolat zbytek stráže. Říkám vám, stůjte! Víte dobře, kdo jsem. Jestli chcete z té zatracené věci skutečně vystřelit, tak to udělejte hned. Ale jestli vám mohu navrhnout něco, co by bylo jedním z nejlepších kroků ve vaší kariéře, tak zatáhněte támhle za ten provaz od zvonku. Co horšího se ještě může stát? Míříte na mě samostřílem. Ale je tady něco, co byste se měl rozhodně dozvědět. Tetínek na něj vrhl podezřívavý pohled, ale nakonec udělal několik kroků stranou a zatáhl za šňůru. Zpoza poza nedalekého sloupu vystoupil Igor. Ano, bány. Řekni tomuhle mladému muži, kde je, budeš tak hodný. On je v angmorporku, bány. Slyšel jste? A nedívejte se na Igora tak ošklivě. Když mě tady vítal, tak jsem si to tak docela neuvědomil, ale je to pravda. Tohle je vyslanectví, synu, pokračoval a vykročil dál. A to znamená, že je to úředně půda mé vlasti. Nuže, vítejte do Ankmorporku. V našem městě žijí tisíce Ibrvaldjanům. Nechcete snad rozpoutat válku, že ne? Ale, ale oni říkali, mé rozkazy, vy jste zločinec. Správné slovo je obviněný kapitáne. My v Morporku nezabíjíme lidi jen proto, že jsou podezřelí. Elánius vzal tetínkovi samostřil z neodporujících prstů a vypálil střelu do stropu. Tak a teď pošlete své muže pryč. Já jsem v Angmorporku, vypravil za sebe úžasle kapitán. I ve svém současném stavu si byl Elánius skoro jistý, že poznal ten přízvuk. Správně přikývl a vzal kapitána kolem ramen. Ve městě, které shodou okolností, má v řadách své hlídky vždycky místo pro schopné mladé muže. Petínek stuhl, odstrčil Elániovu ruku. Urážíte mě, milorde, tohle je moje vlast. Hm, Elánius si uvědomoval, že ho karotka s angou pozorují z odpočívadla. Ale nechci také, aby ztratila svou čest, pokračoval kapitán. To není správné, viděl jsem, co se stalo včera večer. Vy jste odstrčil krále a váš troll chytil ten svý cen. A oni tvrdí, že jste se pokusil krále zabít a když jste utíkal, že jste zabil nějaké trpaslíky. Vy tady velíte hlídce? Ne, to je právo purkmistra. A kdo dává příkazy jemu? Kde kdo? Elánius přikývl. Je třeba zajít tam, je třeba udělat to, je třeba koupit si nový kabátec. Pokusíte se mě zastavit, když odsud budu chtít odvést svoje lidi? Jak byste to chtěl udělat? Jsme obklíčeni trpaslíky. My použijeme diplomatické kanály. Jen mi ukažte, kde všichni jsou a my zmizíme. Pokud by vám to pomohlo, praštím vás přes hlavu a spoutám vás. To asi nebude zapotřebí. Trpaslíka trl jsou ve sklepě. Její vznešenost je, předpokládám, tam, kam ji odvezl baron. Elánius měl dojem, že mu po zádech stéká střuská ledové třiště. Odvezl ji? No ano, když si tetínek všiml Elániova výrazu, vyděšeně o krok ustoupil. Ona se z nás baronkou Siré. Ona říkala, že jsou staré přítelkyně. Říkala, že to všechno vyřeší. A pak v hlas se změnil v tiché mumlání a pod Elániovým pohledem nakonec utichl docela. Když Elánius promluvil, byla jednotvárnost jeho hlasu stejně výhrůžná jako napřažené kopí. Takže vy tady stojíte ve svém deleštěném hrudním plátu, v směšné helmici, Mečem na jehož ostří není jediný zub a hloupých kalhotách, a povídáte mně, že jste dovolil, aby mou ženu odvlekli vlkodlaci? Tetínek ustoupil o další krok. Ale vždyť to byl baron. A vy se s barony nehádáte, že? Dobrá, vy se nehádáte s nikým. Víte co? Já se stydím, stydím se při pouhém pomyšlení, že něčemu takovému, jako jste vy, se říká policajt. Tak a teď mi dejte ty klíče. Muž zrudl, vždycky jste uposlechl každý rozkaz. Vůbec neuvažujte o tom, že byste neuposlechl tenhle. Karotka sestoupil na úpatí schodiště a položil Elániovi ruku na rameno. Klid, pane Elánie! Tetínek se podíval z jednoho na druhého a udělal rozhodnutí svého života. Doufám, že najdete svou ženu, milorde! Vytáhl svazek klíčů a podal je Elániovi. Opravdu bych vám to přál, Melanius, který stále ještě lapal podechu, mlčky podal klíče Karotkovi. Puste je ven. Vy se chcete vypravit do velkodlačího zámku? Vydechl tetínek. No jistě. Nemáte šanci, milorde. Dělají si, co chtějí. Pak je na čase, aby je někdo zastavil. To nejde. Ti staří se drželi pravidel a zvyků ale Wolfgang ten se nedá omezovat ničím. A to důležitější je ho tedy zastavit. Aha, navážka. Troll zasalutoval. Vidím, že máte svůj samostříl. Zacházeli s vámi slušně, doufám. Nadávali mi do pocvaklejch trolů a jeden z nich mě Kopnul do toho, do sedáku. Byl to tenhle? Nebyl. Ale je to jejich kapitán, pokračoval Elánius a ustoupil okus od tetínka. Seržante, přikazuji vám, zastřelte ho. Jediným plynulým pohybem troll vyvážil těžký dobývací samostřil na rameni a zaměřil podle silného svazku střel tetínek zbledl. No tak, byl to rozkaz, seržante. Naváška sklonil samostříl. Tak, pocvaklej, zase nejsem, siré. Dal jsem vám rozkaz. Elánius se vrátil na původní místo a poplácal roztřeseného tetínka po zádech. To já jen, abyste věděl, už se na něj. Ale na druhé straně, kdybyste našli toho chlapa, co mě kopl do sedáku, rád bych mu fláknul jednu za ucho. Já poznám, který to byl. Byl to ten, co kulhá. Lady Sybyla upíjela své víno opatrně. Nebylo příliš dobré. Popravdě řečeno mnoho věcí nebylo dobrých. Ona nebyla dobrá kuchařka. Nikdy ji nenaučili pořádně vařit. Ve škole, kam chodila, se předpokládalo, že vaření v rodinách žáků obstará někdo jiný. Ostatně, že to bude stejně vaření pro přinejmenším 50 lidí, kteří pak přídle budou potřebovat alespoň čtyři různé vedličky. Jídla, která uměla uvařit ona, byly ty pochoutky, které se daly servírovat na ubrousku a jíst rukou. Prosama ale vařila, protože podvědomě cítila, že manželka by něco takového dělat měla. A kromě toho, on byl ten typ jedlíka, který přesně vyhovoval jejímu kuchařskému umění. Měl rád připečené párky a smažená vejce, která udělala dump, když jste se do nich pokusili zapíchnout vedličku. Kdybyste mu dali kaviár, chtěl by ho rozmačkaný. Nakrmili jste ho snadno, stačilo jen mít v domě hrnek domácího sádla. Jenže tady jídlo chutnalo, jako kdyby ho vařil někdo, kdo to nikdy předtím neskoušel. Viděla kuchyň, když ji Serafína vzala na krátkou prohlídku domu a odhadla, že by stačila tak venkovské chaloupce. Na druhé straně úložné prostory na zvěřinu byly jako stodoly. V životě neviděla vyset tolik mrtvých tvorů pohromadě. Byla si ale jistá, že zvěřina by se neměla podávat vařená s křupavými brambory, pokud to vůbec byly brambory. Brambory obvykle nebývaly šedé. Dokonce ani sám, který měl rád ty tmavé tvrdší kousky v mačkaných bramborech, by se byl jistě stěžoval. Jenže sebela měla dokonalé vychování. Pokud nemůžete říci něco dobrého o jídle, najděte si něco jiného, o čem to říci můžete. Moty ty velice zajímavé talíři, Řekla svědomitě. Ehm, a opravdu už si nespomíneš na žádné další novinky? Pokoušela se nepozorovat barona. Ten ignoroval jak sibilu, tak svou ženu a honil maso na talíři rukama a ústy, jako kdyby dávno zapomněl, k čemu jsou nůž a bydlička. Wolfgang a jeho přátelé jsou stále ještě venku a hledají, říkala Serafína. Ale pro muže na útěku je to příšerné počasí. On není na útěku. Sam není ničím vinin. Jistě, jistě. Všechny důkazy jsou jen vedlejší. To víš, že ano. Podívej se, já bych ti navrhla, abyste se hned tak protáhnou průsmyky, ty i ti vaši, ten váš diplomatický sbor, vrátili do bezpečí a k Morporku, než udeří skutečná zima. My zdejší kraj známe, má drahá, Jestli je tvůj manžel naživu, něco s tím brzo provedeme. Nedovolím, aby ho takhle zostouzeli. Vždyť i ty jsi viděla, jak zachránil krále. Samozřejmě se bylo. A bávám se, že jsem v té chvíli právě hovořila se svým manželem, ale ani na minutu mě nenapadlo pochybovat o tom, co říkáš. Je pravda, že zabil všechny ty muže v triklestkém průsmyku? Cože? Ale to přece byli bandité. Na druhém konci stolu zatím baron zvedl kus masa a teď se z něj pokoušel utrhnout zuby sousto. No jistě, samozřejmě. Ano, pochopitelně. Sybila si prsty sevřela moustek nosu. Větší část jejího já by nedokázala uznat Samuela vinného z vraždy, tedy ze skutečné vraždy, a někdy by to dosvědčili bohové a napsali to ohnivým písmem na oblohu. Jenže historky se k ní dostávali oklikou z druhé strany. Elánius měl schopnost nabírat do sebe ošklivé věci, jako kdyby se v něm stlačovalo pero. Někdy se ale stalo, zřejmě když už toho bylo příliš i na něj, že se najednou to pero uvolnilo a vymrštilo. Byly tady ošklivé případy, jako ten s tou malou holčičkou a těmi muži u dolíjných sester. Když sam vrazil do jejich bytu, zjistil, že jeden z nich má její střevíček. Slyšela pak, jak Naváška říkal, že kdyby tam nebyl on, byl by sám jediný, kdo by z té místnosti vyšel živý. Potřásla hlavou. Vážně bych si hrozně ráda dala koupil, řekla. Z druhého konce stolu jsem dolehlo zacvakání zubů. Drahý! Budeš si muset dojíst večeři v oblékárně, řekla baronka, aniž se ohlédla. Vrhla na si bylo krátký, chladný úsměv. My totiž, jaksi v zámku, tohle zařízení nemáme. Používáme horké prameny. Jsou mnohem hygieničtější. Venku v lesi? Jsou docela blízko. Rychlý, krátký běh ve sněhu dokonale naladí tělo. No. Myslím tedy, že si místo toho půjdu raději lihnout, ale i tak ti mnohokrát děkuji. Došla do své zatuchlé ložnice a snažila se neustále tvářit jako dáma. Nedokázala se přinutit k tomu, aby si baronku Serafínu oblíbila, což bylo šokující, protože Lady Sybyla měla ráda dokonce i nobyho Noblhocha a to už vyžadovalo skutečně skvělý původ. Ale tahle vlkodlačice se jí zadírala do myšlenek jako pilník. Teď už si uvědomovala, že se jí vlastně moc nelíbila už ve škole. Mezi ostatními nechtěnými zavazadly, která byla naložena na záda mladé byli aby jí komplikovala cestu životem, bylo nutkání být příjemná k lidem a říkat utěšující slova. Lidé to většinou pokládali za jakýsi důkaz toho, že jí to příliš nemyslí. Hrozně ji pobouřilo, jak Serafína hovořila o trpaslících. Nazývala je pod lidmi. Dobrá je pravda, že většina z nich žila dole pod zemí, ale si byla měla trpaslíky opravdu ráda. A o trolech mluvila Serafína jako kdyby to byly věci. Sibela sice nepotkala mnoho trollů, ale ti, které znala, vychovávali své děti a pachtili se za každým tolarem jako každý jiný. A co bylo ze všeho nejhorší? Serafína považovala za jisté, že Sibela bude automaticky souhlasit s jejími hloupými názory, protože je lady. Sibele Berankinové se v tomto směru nedostalo nijak zvláštního vzdělání. Úvahy o morální filozofii se totiž málo kdy objeví v přednáškách specializovaných především na aranžování květin, ale měla jistou věžteckou představu, že v jakékoliv hádce je správná ta strana, na níž nestojí baronka Serafína. Všechny ty dopisy jí vždycky psala, protože se to prostě dělává. Vždycky se přece píšou dopisy starým přátelům, když jste se s nimi vlastně ani tak moc nepřátelili. Seděla na posteli, upírala oči do prázdna a přemýšlela, dokud nezačal ten křik. A když začal, věděla, že je sám naživu a v pořádku, protože jedině sám dokázal lidi tak strašlivě rozhořit. Slyšela, jak se ve dveřích otočil klíč. Sybila se vzbouřila. Byla mohutná a laskavá. Ve škole se jí moc nelíbilo. Společnost dívek nebývá milá k těm, které jsou mohutné a laskavé, protože lidé mají sklony překládat si něco takového jako hloupý nebo dokonce blbý. Lady si byla vyhlédla z okna. Byla v druhém patře. Přes okno byly kovové mříže, ale ty byly navrženy tak, aby případného vetřelce udrželi venku, zevnitř se dali vytáhnout ze svých lůžek. A na posteli byla zatuchlá, ale silená prostěradla. Ani jedno z toho by možná průměrné osobě nic neříkalo. Ale život v přísné škole pro dokonale vychované mladé dámy dokáže zúčastněným často poskytnout až překvapivě široký pohled do techniky úniků. Pět minut potom, co se otočil zvenčí klič v zámku dveří, byl v okně už jen jediný železný prut a ten skřípal a sténal ve svých lůžcích. Dával tušit, že na svázaných prostěradlech, jejíž konec byl úpravně zauzlován z v jeho středu, spočívá poměrně velká váha. Podél hradních stěn hořely louče. Neskutečně rudá a žlutá vlajka pleskala ve větru. Elánius nahlédl přes kraj padacího mostu. Voda byla hluboko dole a bílá už tady předtím, než se dostala ke skutečnému vodopádu. Tady byly jen dva směry ku předu a naspět. Přehlédl své oddíly. Na neštěstí to netrvalo dlouho. Dokonce i policista dokázal napočítat do pěti. Pak tady byl Gavin a jeho vlci, ale ti se zatím ukrývali mezi stromy. A nakonec, ale opravdu docela nakonec, tady byl Gaspoda, desátní knóblhoch psího světa, který se ke skupině připojil bez pozvání. Co ještě bylo na jeho straně? Dobrá, tak tedy nepřítel nerad používal zbraně. Tahle výhoda už nevypadala tak skvěle, když si člověk připomněl, že místo zbraní mají dokonalé tesáky a drápy. Povzdechl si a obrátil se k Anguji. Vím, že je to vaše rodina. Nebudu vám mít za zlé, když se toho nezúčastníte. No, pane, uvidíme, že? Jak se dostaneme dovnitř, pane? Jak byste to udělal vy, Karotko? Já bych začal tím, že bych zaklepal. Ano, sržante Naváško, prosím ku předu. Pane... Rozcílejte ta zatracená vrata. Skaz, Elánius se obrátil zpět ke Karotkovi, zatímco troll si zamišleně změřil dveře a začal přidávat další otáčky na navijáku zbraně. Při každé otáčce tiše zamrčel, protože pera vzdorovala, i když byl jejich boj marný. Tohle není Ank morpork víte, řekl Elánius. Navážka si nadhodil samostříl na rameno a postoupil o krok dopředu. Ozvalo se kovově ostré čumk. Elánius neviděl, jak tětiva vymrštěla ku předu svazek šípů. Ty se pravděpodobně hned po tom, co opustili zbraně, rozpadly na mrak silných třísek. Na polovině cesty k vratům rozšiřující se oblak třísek díky tření vybuchl a změnil se v ohnivou kouli. Na vrata pak narazila ohnivá koule, rozuřená a stejně málo ovladatelná jako pátý elefant a cestující pravděpodobně jen zlomkem rychlosti místního světla. Můj bože, navážko, to není samostříl, to je prostředek pro případ nouzového stavu státu! Na dlaždění dopadlo několik kusů ohořelého dřeva. Vlci dovnitř nepůjdou, pane Elánie, ozvala se Angua. Gavin půjde za mnou, ale jeho vlci ne, ani za ním ne. A proč ne? Protože jsou to vlci, pane. Necítí se v domech dobře. Nastalé ticho rušil jediný zvuk. Tlumené kvík, kvík. To navážka znovu natahoval samostříl. Čertu s tím, zavrčel Elánius. Vytasel meč a vykročil ku předu.